Köszönöm szépen, és köszönjük szépen a lehetőséget, hogy, hogy megszólalhattunk. Azért vagyunk itt, hogy felemeljük a hangunkat a szénsőjobb térnyerése ellen. Azért vagyunk itt, hogy jelet küldjünk mindazoknak, akikben ez a jelenség aggodalmat küld, ö, kelt. Hogy jelezzük, hogy tenni kívánunk ellene. Mielőtt azonban a konkrét és égető jelenlegi helyzetre reagálnék, engedjék meg, hogy egy pármondatos alapvetést tegyek, mely talán segített abban, hogy gondolataink a puszta felháborodáson túl, túli mélyebb kontextust adjunk. Az emberi fejlődés a történelem motorja egy mély és ősi szándék. Ez a szándék a fájdalom legyőzésére irányul, mely a testünket bántja éhezés és betegségek formájában. Másrészt a szenvedés legyőzéseire irányul, mely nem testi. Nem testi eredetű, hanem a szellemünkben van. Ezen haj, szándék hajtja előre a történelmet, és az emberi lény lassú, néha alig érezhető, mégis csodálatos fejlődését. Ez közös bennünk. Ez is emberi bennünk, mindannyiunkban. A vágy egy élhető, betegség nélküli világra, egy olyan világra is ugyanakkor, amely választad a lét mélyebb kérdéseire, hogy a szellem szenvedésével is megküzdjünk. Minden olyan cselekedet tehát, minden olyan törekvés, amely egy emberben, egy közösségben figyelmen kívül hagyja ezt a mély keresést, és elfojtja a szabadság bármilyen megnyilvánulását az erőszak. Ezért azt mondjuk az emberi szenvedés oka végső soron az erőszak. A megkülönböztetés, a kirekesztés, a félelemkeltés erőszak. Tehát a fizikai erőszakon túl vannak más formái is az erőszaknak. És végül van belső erőszak is. A humanisták szerint az erőszaknak tehát több formája van. A konkrét jelenlegi helyzettel kapcsolatban Andrea is nagyon sok gondolatot mondott el, amivel teljesen egyetértünk. Mi egy apró pontra hívnánk fel a figyelmet. Erőszakos egy gazdasági rendszer, amely végletekig kiszolgáltatja az embereket a leghatalmasabbaknak, amely a szegényebből még szegényebbeket és a gazdagabbakból még gazdagabbakat csinált. Ma egy ilyen erőszakos rendszerben élünk. Erőszakos lehet egy politikai berendezkedés is, amennyiben az azt kiszolgáló pártok a rendszer pusztán formálissá silányítja a demokráciát. Ahol a manipuláció, a kétszűrűség a forma, ott erőszakot követnek el egy nép egésze ellen. Ma ilyen erőszakos politikai rendszer uralkodik. Nem kívánjuk kétségbe vonni senkinek az őszinte antifasizmusát, de jelezzük egyet értésünket bárkivel, aki azt gondolja, hogy a státuszkó védelme a megoldás. A státuszkó a jobbik nélkül is erőszakos volt, humanizáló és megalázó volt. A státuszkó védelme, ha nem is szándékosan, de az erőszak védelme. Egy amerikai szakértő azt mondta egyszer viccesen a hajléktalanságról, persze komolyan gondolta, hogy nem azért van, mert a rendszer rosszul működik, hanem azért van, mert jól működik. Azt hiszem, nem állunk messze a valóságtól, ha azt mondjuk, ugyanez igaz a mi rendszerünkre is a szélsőjobboldallal kapcsolatban. Nem azért növekszik a oldal, mert ez a rendszer jól működik, rosszul működik, hanem éppen azért, mert kitermeli magából a szélsőjapoldali irracionalizmust éppen az előbb idézett erőszakosságai miatt. Aki tehát az erőszak ellen kívánja felvenni a harcot, sajnos nem teheti azt egyszerűen. Nem lesz elég BTK-módosítás és egyébként abszolút üdvözlendő betiltások sem. Semmiféle kis lépés akkor, hogyha nem nyújtunk választ a társadalmat feszítő problémák gyökereire. Márpedig ezek a kérdések már régen láthatóak, és a baloldal sem tett semmit. Nem lehet hitelesen szélsőségellenes egy olyan párt, aki itthon erőszakellenes, külpolitikájában azonban a háborús bűnös George Bush-sal tartott fel baráti viszonyt. Nem védheti hitelesen a demokráciát az, aki nem áll szembe egy olyan rendszerrel, ahol a parlament ki van szolgáltatva a gazdasági hatalom birtokosainak. Nem lehet hitelesen kirekesztés ellenes az, aki robó integrációról beszél egyik oldalon, miközben kitaszítja a hajléktalandokat a közterekről, és nem tesz semmit emberi jogaikért, vagy éppen privatizálni akarja az egészségügyet. Ez mind-mind erőszak. Ma sürgetőbb a haladók erők összefogása, mint valaha. Talán nem veszik tolakodásnak, ha bejelentjük, elindult az emberiség, talán legnagyobb összefogása a békéért és az erőszakmentességért. Híres színészek, államelnökök, stárok, gondolkozók, civil szervezetek világszerte és hazánkban támogatják a világ körüli menetet a békért és az erőszakmentességért, melynek küldöttsége november 4-én érkezik Magyarországra. Azt hiszem, hogy ez a kísérlet arra, hogy összefogjuk a világ összes jó emberét, hogy összekovácsoljuk a legjobb szándékokat a föld hat kontinensén, olyan terv, amely visszaadhatja a reményt, egy sokszínű és erőszakmentes világ felépítéséhez. Meghívunk mindenkit tehát, hogy vegyen részt egy új, erőszakmentes tudatosság és cselekvés elterjesztésében, a menet magyarországi népszerűsítésében a neki legmegfelelőbb módon. Köszönöm szépen!